مارا دې مطلب دې په لیدو کې حاضر دي دې صورت کې بشارت ورغو مجاهيديونو په فاتح سره او ان افاکا نلقا مزارې راه مارا د مزارې یو څو نورو صورت کې د زین مراد صلیح حضره دې او نور واجهی قدرت مکیہ در زهدافتہ راجندی صورت کی آزاد رہے ور ہچ کو بدل بدل واجه حمل شید نو سارے غزنی کیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گجے مدینہ منورہ کہ من کو امن مکیہ دے عمرے دے واسطہ ہاں دیونی زہ تصاحص مدینہ کو راہ وہ ورته دې زلاله <سؤال> پیغمبر دې ته هوښ شک مسته دې وصلمو پر صالح جو او عمل <سؤال> او عمل <سؤال> عمره مو وه چې ژوندین درته سامرا وه باځه स्वर्ग له سوا پای باځه د یار له باځه شوار وصیر وروه کوته دې علم رسول الله صلی الله عليه وسلم غالو چې موږ دې وحدین دکی چوڅه ده نه پاتې د پدیر وهر و باندې د رسول الله صلی الله علیه و رحمه الله و صحابه ذات چې هغه اعلان او غدا پلا نه بندګیو ذات عام باندې بل نور دې مو یې ضمانه د مکیوالا ارت سم تعالی وګی چې جو حرمت له درځې دغه بابا نو رسول الله سره مکیانو ته سکه ویل او ها جنګ جوه لور او عمره راغو او بابا الرحش ابن اميه وزعي بابا چې کله قبر شدي په راو احادي شو غمنه لږه تاسو وګي چې دغه حدیث ته یې سر ریلو مولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا خبر راو رسید ماوا ها جمله سفر نورو یو عمره کو نو بیا عثمان رضی اللہ عنہ علیه عثمان رضی اللہ عنہ چوا دغای اثر زن شو د خوشاله نا خرده خوشاله سلام سره دې مرز در راغل او ان شاء الله عمرے سره هغه له خوبه بول سره نو هغه یې سار په چی سار جو یو आवाज وشي عثمانه مړ و دغه اواز په ان شاء الله سره لا سره لاو زه زه زم بو حدس چې کوم دی دا واه आवाज ور شو رسول الله صلی الله علیه دوله لاندې بیا د پر خلق دعا او ذیله مفتی شبیہ رب بولا تانیم سرن باز کسا او اوغا به رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشی کړه محبت دې دېکه د مکی هر سوچ نه شو چې تشلا چې دي او دمر بردي پمنګمان دي دا یو کسا نیوی یو سره رسول دې داسې نو نو مکی وران ضروري په غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا جیسا سلحاناوی بولی کلا سوہیت ایک مشروع آدم اکیام دولی غوبتی سرلہ شکالو پوری معادو شاہا قردی پوری تکا منگنا سرے در اغیر بیتا بیرا کوئی تا تا سنرہ غیر اغیر اغیر دا خبر کو صحابوں دے رکھلا قولا میرا و چې د پیغمبر خبر شنو چاسو یې عوامدا نو صلوح رسل الله صلی الله علیه ورا او اندزي شله خوجه باندې الله پاک اندخ رنګولونو یو نو دغه راوي ننو نو ماده او څو تل اوسه بیا تسلا سره شي نو هغې د ویکي هغه د حد نشي اې حرامو نخلار د واه بسې بزار کې د فرض او صورت نازل شو د شغم کال د هيجرات ا بیا ثل د هجې دې ذراتونو رښت په اوم کال بیا صبر فتح او ش چي حمدامرض ال الله او توه رذین نو خل وقت کنه له ری پی عمر اسلام قوم کا ذوالقار ہے جو اس عمرت کو قضاء کا پارا بچے تو تشریف لاؤ او دے اتم سال کے دعوا لسوقال و نچ قومو ذ قریش و فانہ معاشو مزے ہجرت اتم کا جرمغان ہاجت میں آ د جذب امهاش جبل د جګلو کسانو د زړه کاسان عادیه مکفاته شو او دوسر د زړه نور شو بیا حواذر او تلا او اوازینو کې دای ها باج کاسان وه له لوګو چې جوخه ادریس چې موږ دې نو دای باز زیات ور را یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی اغاث صحابہ او باغلاو مکھی زور کاو انا نذیر اللہ کا زبان اماں نہیں پائی لگا سرنگ چیز زور بفضل نکمسم بلی شکش وبالش ظاہر باذدی کہ مشنشت چیز پی لمباری آسمان پر نو بیا اللہ پر ملائک راوی او اوه پرتیا رښه وی دا وره او دا صلیح حضور جي شري دو مراد جي رجي قوم جي دو صلیح حضور جي الله پاک سلام لي او ته تقلد ما تقدم من اندر دکا وو وو تاريخ د رحمت د بار له دې چې لري کې الله تعالی هغه چې مخ کې دې کړی منځم لتم ما کې کوم جرم کړاو او ما ظاهر او سر صاحب کړی دا الله پاک مخ اړه لري چې کړی دې مستانا هغه مخ کې نیمو جنها ورسې یې له لګا وسره واضح کوي او ورګرودي او بیا بیا دواده ور را شي هغې ک شارارت ووللي مو هم نو بیا س مبارهې بارک کلله فی کما وجه جما ما به خیر نوره وي دا ولي مپ شو د غ هم دا او ما به چې دا چ کېږي نه چ دا سرهه به دی چې دا هغه مخي زمونونه بوجونا ساام لاړه او رسد ونگرانی درائی بل ویتمن عمد وغالی و رکعی نعمد بل نمار قلع تاری و یا دی اکبل دعج سراط و مستقیما فاتح در دی دنیا کی اواخرات تی بل و یا سرق اللہ و نصر العزیز امداد در سرقی هو اللذی اندر السکینہ تا فی قلوب المومین بی ازاد ایمانان ایمان ہے جہرا کے وللہ جلوز السماوات والارض کی چاہتے جلد کرے لیکن جہان کی اللہ کو مومن نابانی ورنہ اللہ کا رزق ہی دا کو تیرے ہے ہاں ڈریں وہ عذب المراقبت کی طور ونا کر پاس اور جو عظیم ذکر ہے پر ورد 100 علیہ السلام 100 اور طالبان قدمان کیسے حال ہے در اللہ جو جوشاد کی صفات ہے مغضب الله علیہم والانم وعذالهم منافق تو سوئی بولیں جنہوں نے سماوات کا کیا جذب اس وقام الله عزيزاً عزيزاً إننا أتلنا إن تشعر ذو مباشراً ونزيداً للتوحيد بأنهم في الضواء زيلاً وقتل فيه بلوك من الضيزاً بالله ورسولهم وتعزروا أوطايتوا كذلك في رمضاتنا وتوقلوهم أوطايتوا كذلك جروني وغاناً وتصبروهم تعالیٰ تشبیل بیان کری بکر اتتا مواشید آنے آباز اللہ دریوان زمائر ازہت راجید ہے انت آمان کتر تفسیر علماء اوکرن لئے ان اللہ جیدی یو بھر یونک این نمائیو بھر یونک ایدلالہ یدلالہ ان کو فائدی جمان اکسان او امداد ناسترائی فمن نکس این نمائیو سالہ او من خپل ماحال له الله زماده تفقيم ده باره اره الهي پس يدي يوزر رازي نو او باندې چاند کو بامي ماني جوړي نو ها من مشغوله پهړي مالوار واستغفرنه او اوس فلص و هي چې زړه کې اندښنه او دایو چنا راز و گمان و بدگمانی تو الہی صلی اللہ ما بذا قال لو لورن قال لا فلا گتی پاسی وزین ذلك في قلوبكم وزننتم ظن سو لا شاء الله المؤمنان اندار میں گئے وخرضم قرم بورا ولله ان السماوات سيخورور مخلقونه مِنَ زن سرقته مغا ما چې کلهغ مونه د شاعب ته غ ل تازوها ضررونه نهسب کو پر داسوشيلا شو الله و ريدونه بد ق الله د راجل لري چې دا الله حکوم بدلدي والند الله مفس کړه په براز راځي چې دینه مفس په دې صورت ته راځي براز چې دا حق دین راځي دا شعر سَيَظْهَرُ الْمُفَلِّقُونَ بِذُنُوبِهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَعَنَا دې کا په جوه زرونه نن تابې کو يُرِيدُونَ أَنْ يُبْدِجُوا كَلَامَ الله تعالى کله تر ان کې شو قل لزت تجول قاذان القائل اللہ اور ان کا دا حدیث سے رسول اللہ لا ينتقع بالهوات و بالواحیو کیا القران سے وہ ہے لو ہاں فقیسہ خانت اور لا نه دې ساتګړې ووټې بد بدې تو فرازې ها یلدا پرېځاو مو روه رچې وګورې چې حدیث تهجد نش کوي لو قران غورمانې ټول <سؤال> به منځ په ټول باندې سورته فضا کې الله پاک کوم کله ڈائنسن لے کیوئی دی. اور سلچے کبھنے بغیر زباو اگلی انعام ہر سننے چستاپا چیزے او کنو اگر اگر اگر ایسو بگر کنوش. اگر اگر اگر اکتا خاندام کو لے سننے. آگر جا ایسو را کچھنے چوکا مردیر اللہ ہونکتا ہے. اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر راچل لال راچل لجلاب دا هو دویم چې دا شفن کو سرمو چیرې نواده او رب له دې مبارکړې وا وو بیا چې قرآن زبر را دا اسلامي کو قرآنې واره د پوسټ له ځای پر آگے له جی او ما دې وي چې دا شفن کو سرمو چیرې قاذزت کو قاذل الله انا بلا این مبارن حواح احادیث دعوتا را حلانه رضیه من کریم ده حدیث تکفره این معلومشو فسا يقولون بل قاموا لا افقهون ایل افقه لینا خبره افقه قاد قل بالمخلقین من الاراب باندجان دوه زر اجراب و افتیع شیدات قوم اولی باز الشریف بار سوو ماره تو و اذ تاولوا ثم تهولوا ثم الصبر يعذ قعذاب غریب پر جمله میږي خوړو نو ډېر شلو بیمار دا لري لقد رب يل راضى المؤمنين يظاهرون اتاشه يا پسام جي راضيي الله المومنان له پاله جي بيات کي سارا او ته کل عثمان رضي الله نو نو ال او عثمان او سمرغ مرتبه دنا پله اس ته د عثمان رضي الله ملاحظه و لقد رضى الله او دا هغه غم دي دا کوم مرګ دي خلکو بیا شروع پدې هیڅ یو بایو اونکه تا سجا و او چې قرآن چې ویلو یو رافي یو ویل چې ده صحابو په صفاي باندې او تا سره कमाए چوني ماز دوه چې ده صحابو په صفاي باندې ما ده چې ازن دي چې کومان دې اور جو جنستہ بہ جنستہ ہے وچ جنستہ ہے ہاں تو وائے کی جاندی ہوئی قسم دیا منجو کاڑ جو انسان دا او پیغمبر ز مومنان و رضا کے جو اللہ پر قسم کھڑے معذذ او کو معذذ قسم جو رحمتوں کی قسم زماذ قسم ہی تو فل ذات بان یزرا عظیم مضمون طعام ایزی باهونہ کا تا کا بیان صحیح ہے عالم او ماتل قلوب فانذر سکینت اجین واصحابهم مراد دینہ نشافت پاس اور باوی جو مقیرت وموانع مسطیرہ بلم یا حزونہ دارې صاحب دارې پر زړه لړډو غږی مته نه لږه ها او هو الی کف ایدیه هم انکم وایہی حکمان هم د بس نه مڅا ها څو امر ملا سلام سنا او کړه مشرکان هم کید ایروږه یې ذریوا ها وکان ما تعملو بثیره دا وَمَن لَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَعَصَوا رَسُولَهُ وَأَنذَرْتَهُمْ وَأَخَذْتَهُمْ بِعَذَابٍ مُّهِينٍ وَلَوْ رَأَى الْمُؤْمِنُونَ أَذًى أَوْ بُغْضًا لَّجَمَعُوا أَمْرَهُمْ وَلَسَاؤُوا الْمُؤْمِنَاتُ لَمْ يَقَالُوا إِذَا الْبَأْسُ شَدِيدٌ أَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوهُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ لیو تراللہ اکرامنی منشا لو تدین روک برسرے رہ دیکھتا دا مومنانا مومنی خجد دا قادرنا لما کا تاتا عمر کردے دا عزاق ردی رکبت عزاق ردی دا جہاج یا برا جہاج یا اخلاک دا بل افتر پلاک پاتھر و جنی اوزا دا اللہ وئی بافیرم مو اچنا لیوید خلال اللہ افرامت دیم و احشان و لولا رجال مبنیون و لسام مومن آدم لن تعلق مو من تدور فتشیبکم منهم آرکا بے مردہ ها. لو تضیلو العظم نلزمین اتفردن عزاق نلزمین په قران لوی او مزلو لفظ او فقې ایمان له لار څخه لفظ او فقې ایمان په جالې دونه ځالکوهه څنګه ریپا وي شمعه یادونه کوي واځل او ځا مانا ا تسهیل دی را ابن جلیل بل وی پڑھ تسهیل کې او هغه دا ثری او حدیث دي ټول خبره ها ها داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ها د کامیاب خبره هو الی اصل رسول و د دعوه دین الحق یذیر و الی دین و وقاتل محمد الرسول الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہیں تو کہ نہ مانی بات کرے والذین معه شدة علی کفار آو اسو جدی سے رہو یہ ادے سخ دی پکار کرے رحما او عین او ہاں دایے شاعت دے دایے جماعت اس جاری رہے دایے جماعت تاوت رہے دایے جماعت جو رحمان غائب ولا ولا او غائب ولا دا چې قرآن ولې ته چاته سر نشوږی دا کوې بيدېتي چې کالا موعيدین من اجازه دا صورت دغه سره خبره کوي خوږه دي له کوم کار له ګمراوی شنو تلې دې دي او کنا چې زما د دنیا کو را زم مولا مو پروت ده شالفي چې دا, شایف دا سره چا تیر کړي تیر دا ماته کړی مول مو فراق نه لیدل احمد ابن حنبل دا تیر سره امام شافعي تیر کړي امام مالک تیر کړي امام بخاری تیر کړي څنګه دې څنګه الله راغلی دا خبر ډیره غلطه ده سړی کې وسکیږي زه راپدی ته کړو دي نو ته ویزه اوس ورسره دي چې په موږ زموږه دیونلو کې تحقیق وکړي تحقیق ډېر آسان چیرې چې دا وول فنانا سره دي آیات معناو چې تحقیق یې کوي او رومانی وي او قالینی وي اسمانه کې وي پیغمبر غلو دي وي آلت آولیدی کیجئی، آنه در جو قرآن مانا دو شیخ آسان آنه قطعی مانا دو آنه چیزا کم نے ایک اشکالہ کرانی رحمان و بو بین آنه آوک قلمتی دیم نیر آنه و قرآ امرو قام سجرن ایفتغونت فجرن بناب دائر واجبان سیما و بوجوئی من اثاری سجون نا خی محکنو کی نا خود سجونه دیبت انبیاء ہو جانی والد او چې ما او په دې باندې هېڅ نه دی یو یو هیڅوبه نه کي په موخونو کې زاصر دي جوړي سپین پردي تور سړې او تبليغ له د ملت بستر دي په شای د وزري دي لښته زادبه په دې ځای کې انداځه را دي ټول بازار راګړ شو راځي وداعته د بیر معلومی چې اندازه یې نشته دا طالب د بیر معلوم د شپور او عبادت او بل لګې کی شپور د ذی کوب عبادت دا معلومی سماهุล کن دا تاندیا تور او ځغی ګرځونې ورته کیږي چې څو سماه اول دی ژبه یې له تاندیا ورته موقولو دا سر رسید دون خیستا وقتا ایدنے ہیں زیاد رال آگا جید آگا جیلال طول ملک و خوزید فد لگی لس طالبان شرال معلوم باید دین دارگی نور مجاہدین دعوت والا کسان برطل المشکلون لنڈی گو تال کز مرح قلوانو او پالمر را ضرب زره پړټیوم نارې چاې چاې پړټیاو او جانل را ضرب زره غوي را کې دي چې آمون اچي یلنګ لنګ مینا اچي مړکل نیوي نیول یې جیلته اوچي او خو ورزاو او خره ما ته بیا چې څه زره خو یا سانې ته زراو د منډې راوالې چراوالې اکوم پومئےلاس کے اوخور مول دعلاس فریضا فرمی لادا فراہ دیہا و جا ادہے باداک نہیں سکتے اگم فریضا میں اس جگہ اس سوا سوpert ہوں تالیہ بانی متocracy اگر ہونے پتیر اگر اس جامو بانی دا جب بران حلور انہ advis language بانی استوم فیلے لے اس سلا اس صرت بل رحظ سوکتا حسن پومئے مہدنяч او ما صحیح و, و فیلی دیو ہاں صورت حجرات مدنیر و جیگی آزاد س...